Кари. Нашу ясновидящу нам в Бог послав. Жаль, тільки двома сеансами довелося обмежитись. Піднаглядна трійця зникла. Ні з ким працювати далі. Як зникла? Ви їх сполохали? Ні, не сполохали. Хоч саме це мали намір зробити. Спільники їх позбавилися. Схоже, відчули небезпеку. Виходить, твій трюк з директором був занадто грубим. Можливо, але інакше б ми не вийшли на організатора. А таки вийшли? Тренко не приховував зацікавленості. Інга вважає, за всім цим стоїть криворучко. А відтак велике світле братство. Вона не помиляється? Засумнівався Тренко. Надто просто все замикалося на братчиках. Тепер виходить... Інга і Карі займаються одними і тими ж. Ілтавський кримінал, пов'язаний з убивством геологів, викраденням самородків, діяльність таємничої фірми, теж замикається на релігійних фанатах? Ні, тут щось не те. Які є докази? Інга зчитала з пам'яті керівника кетерської групи образ Криворучка. Чи як його там? Вона сама його впізнала. І наполягає, помилки бути не може. Но, на жаль, підопічний разом зі своїми підручними буквально вчора ввечері злетів у повітря разом з Вольво. Між іншим, я був очевидцем усього цього. Бачив, як машину начиняли вибухівкою. Швидше за все, пластиковою. Але подумав, то міліція ставить радіомаяк. Немає сумнівів, їх знищили, аби обірвати слід. Навіть не розібравшись, хто ж іде по цьому сліду. А якщо вони вас засікли? Не повинні. Ми діяли обережно. Єдине місце, де могли засвітитися, це ресторан. Якщо там у них були свої люди... Але я не відчуваю ні сліжки, ні підозрілої уваги до нас з Зингою. А ти вже можеш зробити якісь висновки з вашої київської епопеї? Детектив ніби чекав цього запитання. Можу. Перший. Глава Білого Братства... Скоріше всього, не той, за кого себе видає. Він має виходи на кримінальний світ. Другий – київська група або ж має тісні зв'язки з лутавськими рекетирами або ж керує ними і час від часу збирає свої рідні податки з лтавців. Далі – організація добре законспірована. Складається схожесть трійок. При найменшій небезпеці зв'язки обриваються. Про це свідчить і смерть кілера, і зникнення людей, на яких він виходив, чи яких вистежив, І остання акція з Вольво. кілер авганець Шестаков, зникнення воляника, тепер оця трійця. Вони обрубують кінці, як тільки ми на них виходимо. І роблять це безжально. Не тільки щодо чужих вони такі рішучають, а й до своїх. Повір мені, на ліквідацію своїх у карному світі йдуть лише у виключних, безвихідних випадках. А ці? Тепер у нас залишився фактично єдиний вихід на них. Криворучко. А ти забуваєш про чорну відьму. До речі, ти повинен бути задоволеним. Лінії перетнулись? Тепер можна пояснити причетність Клавдії Калашник до нерозкритих тобою в міліції злочинів. Адже Криворучко працює у парі з чорною відьмою коли вірити нашій провидиці, а їй можна вірити. Шеф, я до цього всього вже дійшов. І навіть радий, що три, здавалося б, різні справи тепер для нас сплилися в одну. І поволі все стає на свої місця. І нарешті ми знаємо супротивників. І сподіваюся, вони ще не знають про нас. Але ж криворучком займається і, здається, серйозна служба безпеки. Я мав з ними контакти. Спочатку... Спочатку мені не повірили, а версію про двійників піддали сумнівам. Але після загибелі, вірніше самогубство двійника Криворучка, як мені здається СБ, ретельно працює з двійником матері світу. Но результати, правда, мені невідомі, хоча слідчий МВС Микола Осійчук обіцяв тримати мене в курсі. А ми їм тепер не потрібні. Вони самі все за збістами і докрутять, мовив Кари. Але я сподіваюся, ми цю справу не полишемо». Тренко не поспішав відповідати. Подібну ситуацію він передбачав уже давно. Колись таки лінії розшуку агентства та офіційних правоохоронних органів мали перетнутися. Ну, мета, зрештою, часто буває спільною. Як вчинити тепер? Передати все, що відомо слідчим? Продовжувати паралельне розслідування? Думаю, нам треба розкрутити все до кінця самим. Ну, принаймні, Ултавську лінію. Кінчики у нас є, це криворучко. І з ним інзів варто продовжувати роботу. Будеш їй допомагати і спрямовувати. Що робити, тобі видніше. Ми у Лтаві спробуємо розшукати жінку, яка передала киянам самородки. Ну і далі розкручуватимемо фірму, хоч знову доведеться починати ледве не з нуля. Вони там знову всі хвости пообрубували, мов ящерки. Еге, ледь не забув. Завагін тобі передає вітання. Сподівайся, що незабаром повернешся, а з дружиною і сином все в порядку. Матеріально ми підтримуємо. Дякую. На обличчя Карого набігла тінь. А він так для себе ще й не вирішив, чи справедливо вчинив, полишивши на невизначений строк сім'ю. Між тим Тренко наподив бармена за до взятого вже коктейлю ще подвійного Наполеона і дві порції смаженини. — Голодний, як вовк, — пояснив Карому. — Складеш компанію. — Та й розрядитися треба. — Шеф, — усміхнувся Карий, — спиртне, — «Кепська розрядка для нашого брата». «Ну, то не пий!» – буркнув Георгій, підсуваючи до себе рюмку з Ти «Тиба, який праведник!» «Ще чого?» – відказав йому Кари. «Та ще коли начальство пригощає?» «Коньяк коньяком?» А Тренко все ж видав детективу протягом вечора цілий ряд інструкцій та порад. Більшість з них Кари просто проігнорував як дилетантські однак змовчав, аби не образити шефа. Пелішенко сердито відсунув газету. «Дідько, візьми цих демократів з їхніми заявами! Лізуть куди не треба! Того й дивися зірву так ретельно сплановану акцію!» А Він знову взяв до рук літературну Україну, де на першій сторінці була надрукована заява Демократичної партії. Українські демократи висловлювали тривогу щодо рішення деяких депутатів Росії винести на обговорення в Думі питання денонсації Біловезької угоди. Вбачали в цьому можливість конфронтації як в Україні, так і в інших незалежних країнах, утворених в межах колишнього Союзу. Вони передбачали два варіанти подій. Перший – дезінформоване суспільство, змучене соціально-економічними негараздами, Захоче повернутися в обійми колишнього СРСР або відновитися в межах Російської імперії, що існувала до 18-го року. А це, як були переконані демократи, неможливо і рівноцінно перспективі громадянської війни, страшнішої, ніж у Чечнячі Йогославії. Зрештою,